Ar vrea să le ofer ceea ce pentru mine a însemnat mult, pentru viața mea personală a însemnat liniște, bucurie, alinare sufletească. Mă gândesc în special la două lucruri esențiale, la credința în Dumnezeu și la cultură.